2000. У Мінську було жахливо чисто. Цим твердженням я не збираюся нікого дивувати. Щойно заходить мова про Мінськ, як усі погоджуються, що він надзвичайно чистий. Так, він чистий. Чистий, як явище. Ми потрапили всередину цієї невимовної чистоти у час, коли літо наближається до половини липня. Завдяки цій обставині нам і справді здавалося, ніби ми опинилися в місті сонця, ретельно вимитому і по-пустому ідеальному. Готель «Білорусь» розташований поблизу Комсомольського озера і комуністичної вулиці. На якому поверсі я жив? Припустімо, що на 15-му. Коли о 6 ранку я повертався до свого номера, готельні коридори нарешті трохи звільнилися. Я зміг пройти до себе фактично без перешкод. Моє власне похитування до уваги не береться. Коридори готелю "Білорусь", щовечора наповнювалися проститутками. Пройти таким коридором бувало вкрай нелегко. Це наче прориватися через жахливу в'язку масу густо напарфумленого тіста. Проститутки в готелі «Білорусь» чомусь усі як одна були великій опасисті, про таких ще кажуть «огрядні» або «тілисті». Того, хто забезпечував їх працею, важко запідозрити у протиприродних смаках. Зайво підкреслювати, що всі вони паралельно працювали на КГБ. Кожній особі чоловічого штибу, яка мала необережність висунутися у готельний коридор, вони активно пропонували товариство. Готель «Білорусь» – один з нечисленних. У сенсі нечисленних іноземців, які в ньому зупиняються. І тут заїхали ми, чи не сто іноземців на раз. Не дивно, що вони хапали нас за руки і притискали до коридорних стін. Більшість із них, напевно, мріяли повиходити заміж за цих іноземних письменників. Я не сумніваюся в їхній чистоті. Тобто, як і все в цьому місті, проститутки були ретельно вимиті. Можливо, старший зміни особисто прополіскував кожну піхву крижаним струменем зі шланга на вечірньому розводі. Коли вони, загнавши мене у п'ятий кут, Наблизилися в притул. Я до млості виразно відчув запахи Господарського мила І парфумів «Красная Москва». Як мені вдалося цього уникнути, Не знаю до сьогодні. Перш ніж забутися півторагодинним сном На нерозстеленому ліжку, Я щасливо викурив на балконі Дві сигарети поспіль. Сонце Здіймалося все вище над містом сонця.